Жоакен де Белле і П'єр Ронсар. І Ронсар писав, «О книгу, не ридай. Судилось, певне, так, щоб у житті зазнав я від богів лиш кари. Та тільки я помру, і зникнуть злі примари. І дістанеш ти вінок, хвали почесний знак. О книгу, не сумуй, поки живе людина, заслуг не визнають. Та як вона загине, тоді по смерті нас вшанують, мов богів». За все життя у нас лише прокрив до згадки, Та смерть зупинить глум підступних ворогів, І шану віддадуть тобі в віках нащадки. В Іспанії прийшов на світ Сервантес, Незабаром мав з'явитися в Англії Шекспір, Які матері народжували їх, Чи для їхніх убрань награбована коштовностей З усього світу, платячи за них сотнями тисяч людських смертей. Падали на нещасну жінку події, на які не могла впливати, запитання, на які не було відповідей. Пробувала боронитися, відстояти, бодай, свою душу, захистити хоч своїх дітей. І все валилося довкола неї. Час гремів над нею стосильно, як чорний вихор, який усе змітає. Відчувала себе в самому центрі світобудови, бачила, яка недосконала то споруда, хистка, коли й не злочинна. Розгородилися кордонами, богами, ненавистю. А хто може відгородитися від часу? Камінь Баязит тоді їхав без поквапу, мов би вагався. Іноді кінь ставав, а його вершник сидів закам'яніло, бездумно, пустовко дивився поперед себе. Куди їхав? От чого втікав? Тисячолітній пил, руїни від землетрусів, занесені пилом і вітром люди, убогі селища. Мазар невідомого святого з які чіпляють неплідні жінки. Червоні, хто хоче сина, білі на дочку. Білих мало, залишки від давно вмерлих народів. Святині в скелях викуті в камені богині врожаю з пухкими черевами, богині любові і материнства зі звисливих грудьми з розсунутими колінами. Торкав коня з триминами, їхав далі. Мати нахиляла його серце до своєї землі за морем, а йому люба була тільки Анатолія. Не міг без неї, без цих просторів, без суворих гір і глибоких долин, налитих сонцем, з їх всеплодющістю, як у його улюбленої Хонті Хатун, яку завжди в час небезпеки полишав у Бурсі, а тоді забирав з собою у безконечні свої мандри. У Бурсі Ладен був прожити хоч і все життя. І тоді, коли послав султанові з-під за голову самозванця і отримав веління їхати в Амасію, завернув до Бурси. Переправився через Мармару до Муданії, там піднявся гори, проїхав над дурвищами у Лудагу, побіля виноградників і оливкових гаїв, і задихнувся від видовища Велетенської безмежної долини, в яку скочувалися з лудагу прозорі потоки прохолодного повітря, оббиваючи високі зелені чинари, віковічні горіхові дерева і славетні персикові сади. Єшіль бурса, зелена бурса. Там у кам'яних розкішних гробницях, прикрашених яшмою, Мармуром і мистецькими плитками зі Зніка і Зміра і Кютах'ї спочивають шість перших султанів з роду османів. Там у челік сараї, над теплими джерелами каплиджа Хонтіхатун доглядає його синів Мехмеда, Баязида і Селіма. Може, слід було б називати синів, починаючи з його батька Сулеймана, і тоді султан був би милостивіший до нього. Однак, коли Хонді Хатун уже в Амасії народила четвертого сина, і Баязид назвав його Сулейманом, султан однаково ж не змилувався і не перевів шах Шахзаде навіть у Бурсу. Не помогла Баязидові вельможна його мати. Мріяла про якусь безмежну імперію для нього, де панувала б справедливість, мов, на небі, а тим часом не могла для улюбленого сина випросити в суворого султана бодай одного османського города. Що ж йому зоставалося? Сидіти, ждати, коли помре паде шах, і на трон сяде брат селім, який прийшле до нього вбивців, і вб'є всіх його маленьких синів, і навіть Хонді хатун, коли та буде вагітною. Всім безумств переслідують чоловіка. Самохвальство, жага до чужої жони.